un poquinho música e vámonos ir pois ali as terras de Becerrea moi boa tarde Fernanda boa tarde Armando, como estáis? pois é que de momento estamos ben quizáis aí pois entre choivas e eh, todo eso pois tides un tempo diferente a nosco si, sí, estuvo chebendo moito penso que iba unha via desverdado pero, pero parece que para ¿eh? bueno Esperamos que mañan, agora está quedando unha tarde moi boa e esperamos que mañan, pois xa... Normalmente, quando veñen estas traboadas, así estas cousas, despois parece que calma un poquinho a cousa. Sí, ven aí un anticiclón que... A ver se nos dura, está o fin de semana que ven polo non. Eu conto que sí. Sí. Ponga aí nas afores, bueno, uf, aquí pillanos... Porque sí. houve un vicinho meu que lle mandaron desde Navia mandaron un vídeo do, do río e eu dicía, lle, mira, a, dide, sabes aquella cantiga que di se si, si os borrachos, eh, a, xa non me acuerdo como se di, dice, eh, os, eh, se, os borra, eh, se os borrachos fóramos a Navia todos iríamos polo río abaixo ou algo así era. E entón, pois, dicía dice, Pois sí, tamén podía levar algunha outra cousa que non, fida, que non facía falta Cara, cara ao Cantábrico Ai, sí Ai, <risa> logo se chega Desde Navia sí. Eh, sí. Igual, vai, igual vai Casi medio río Sí, sí, bueno, tamén facía falta eh, Porque o encordo das Grandes De Salimia por aí estaba Un pouquiño baixo Está todo está moi seco Si sí que ben, ben Pase que cai toda así xunta que non se, non se... Si, sí, bueno, non se... No, o final no, no. marchará máis para o mar que quede sí. de, de golpe que, que vai. Si. Sí. Eh, vamos a ver. Eh, Ficestes unha presentación en, en San Román de Cervantes, non? Si, sí, fixemos, presentamos o artigo sobre a Vía Romana de Xanove uh -huh. e, eh, bueno, que publicáramos, pois, pues, aí o mes pasado, uh -huh. vos tiña comentado... Uh -huh. E, bueno, moi ben, moi ben con... Demos, bueno, ao mesmo tempo tamén estivo O Club Ciclista Bike Stop Que preparou oh. un vídeo precioso Xa vos lo compartirem Porque mm. queren a, a mañara A publicidade todavía mm. Pero teñen un vídeo Bueno, precioso de dous minutos Moi moi bonito mm. Para ver toda a paisaxe de, de Cervantes E a Via mm -hmm. Romana de Fanoy dunha ruta que fixeramos aí, aí mm. anos en bicicleta sí. e, e, bueno, pois pues despois presentamos este traballo sobre poisixa pues, sabía romana que eh, eh, entrar eh, o sea que foi a principal comunicación de Galicia con Castela ah. durante dous casi dos mil anos hasta que apareceu Así ah, claro. Ah. Es decir, era a vía que había para ir por aí polo por, lo, por eh, o Fabal, eh, Riamonte, o Comeal, a vega de Valcarce. Sí. e pues, vierzo para diante e claro. era esta unión hasta que pues, se fixo a Nacional Sexta sí. que, pues, eh, destacábamos que este enxeñeiro de Carlos III sí. que se chamaba Carlos Lemaur e sí. que é coñecido, moi coñecido en Becerrera porque tamén fixo a Ponte de Cruzul Ah, foi o que fixou por... a Ponte de Cruzul e abaixo. Claro, porque a Ponte de Cruzul é dos anos de Candoa Nacional Sexta Ahá Entón, é parte da Nacional Sexta. Sí, sí, sí. Entón, este, este enxeñeiro, Carlos Lemaur, que, que bueno, ten unha historia moi curiosa, porque, no. ahora vos vou contar, pero foi procesado eh, por, pre, por prevaricación, non, por malversación de fondos, que similar, non? Sí, sí, sí. Entón, bueno, pois pues este Carlos Lemaur foi encargado entre o ano 1763 mm -hmm. e 1769, mhm. Mm foi o encargado de construir o que lle chamaban daquela o novo camiño real de Galicia. Uh -huh. Estaba de ministro de facenda con Carlos III o famoso Esquilache, que non son a todos, non? Sí. De un motín Entón, eh, le má urbeu, eh, había un capitán xeral de Galicia que se chamaba Marqués de Croá, que xa co que tuvo sempre moita polémica e moitos sufrontamentos porque estes enxeñeros eran todos militares. Claro. Entón, o Carlos de Maur parece que non acada, acetaba moi ben a, a ter que someterse a, a unha autoridade, non? Parece sí, que sí, non sí, sí. que lle gustaba pois, andar un pouco o seu, aire. Pouco... <risas> o seu aire. Entón xa piña moito, Tiño de... cando chegou. Entón, el puxo se atrasara na sexta, desde Astorga, que Galicia empezaba ali o camiño de Galicia empezaba na Astorga, uh -huh. empezou a trazar e seguiu, e, e, pre, presumiu, eh, el preciouse, uh -huh. de que estaba seguindo o camiño dos romanos. O sea, que dixo Como que él descubría a vía romana, que estaba descubrindo uh -huh. o cal era verdad, porque non se estudaran daquela todavía as vías romanas. Non? Entón, el chegou e viña presumindo de que seguía o camiño dos romanos. Pero, cando chegou a Ruitelán, Sabes onde está Ruitelán? É o lado de Vega de Balcarce. Sí, sí, sí. Pois, por algún e, motivo... Lá, eh, penso que é a man dereita, así para ir a cara da montaña. Muy ben. Eh, bueno, pasa Nacional, exactamente. Chegando a Ruitelán, eh, a Vía Romana iba cara da montaña á sí. dereita, que sería a uh -huh, sí. Norte, hacia o Comeal de Cervantes. Sí, sí. Pero por algún motivo aí, eh, o Carlos Lemaur, en vez de seguir a Vía Romana, que sería o paso máis natural, Pois ordenou eh, facer un camiño como lle chamaban de nova prata sí. que sería o que é o xa xe nacional xa está. Ententón uh -huh. ali construíu desde Ruitelán un camiño novo a Pedrafita, fita uh -huh. Que foi moi polémico porque imagínate pois eh, o que tuvo que facer é eh, derrumbar Claro. Para facer eso Cando tiña, parece ser que tiña o camiño Feito, non? Sí, sí, sí. Então, el por aquelas pendentes E todo eso puxeose a trazar a Nacional Sexta ah. Então, o motivo por que o levou por aí? Pois non, non sabemos sí. Porque, dices, por qué aquí Si él viña, de, presumía de ir seguindo O camiño dos romanos Por que sí, sí. aquí? Para salvar os, os Ancares En sí, vez de sí, facer o sí, conoxicio sí, sí, Más sí, sí. fácil que estaba feito Ajá. Pois facer un camiño novo Por donde non Uh -huh. Era moi difícil sí, sí. Entón, parece ser que puido, puido ter que ver ca, ca, ca, corru, Con corrupción Con uh -huh. un caso de corrupción Según xa chacaron ele despois claro. Porque eh, Efectivamente o que lle sucedeu Que tuvo o xeñero que lle sucedeu Que se chamaba Baltasar Ricao uh -huh. Mandaron facer un informe E dice Para estar seguindo a Vía Romana Está gastando moito E uh -huh. O sea, dice, non seguiu a Vía Romana, que a Vía Romana iba por ali. Sí. Donde, donde Lemaur seguiu a Vía Romana. Ese tramo si sí que simplemente tiña que ampliálo un pouco, sí. adaptálo, e ese tramo foi económico e rápido. Pero uh -huh. meteus en camiña, camisas cebaras gastou moito, uh -huh. e eh, eh, eh, é mentira que estou seguindo a Vía Romana. Non? Sí, sí, sí. O logo parece ser tamén que que atoparan uns acementos de carbón e de ferro, ah, uh -huh. Lle construí unhas ferrerías Que debían de ser da súa propiedade uh -huh. E aí, pois, non sei se non irían por aí os tiros Seguramente, eh, seguramente sí. Entón, por aí, pois, parece que aproveitaba O que era o, o, uh -huh. pois, bueno, un pouco trazado da carretera Non sei, por aí, eles o acusaron de ter in... A parte de malversar uns cartos Que eran daquelas 66 mil reais Que Ostras. non sei tanto podía ser eso pero tiñen que ser moitos cartos, unha partida toda, pois aparte de que non a justificou devidamente pois logo tamén din que se enriqueceu que co sueldo que tiña de enxeñeiro sí. non podía ter ese patrimonio, justificar claro. o patrimonio que tiña despois, non, e sí. bueno, pois se pensa que quizás que puido haber aí intereses personais. Por eso, por eso, porque subindo, por exemplo, que é pasar xa, que se meténdose xa en terras, penso que é terras, sí, en eh, terras de Castella, por aí, por donde iba a Antigua Nacional Seix, hai sitios que se ve como pedra, como se fora de, de carbón, así, unha pizarra moi oscura. Sí, pois pues por aí podía ter él, porque pon non, o, o río Torres, Sí. Eu creo que por esa zona, Torres del Bierzo É, pois claro Pasaba por Torres del Bierzo Hasta a, hasta arriba Pois pues, subindo todo un cumio Que seca, se casi sempre está coberto de neve Cando é no inverno Que cando cai a primeira no manzanal Pois pues exactamente E despues máis hacia Coa Galicia pues, Parece que tamén Porque eh, había un señor que era poderoso Unha zona que era o señor de Noceda Sí, También aís apropiacións que bueno, sí, que bueno sí. que xa había, o, de, o de sempre. Sí. Eh, <ríe> xa daquela vía quen mi tía Man, quen mi tía Man pues mira, parece que a nacional sexta pois pues, que é resultado de, de unha caso de podía ser de corrupción. Claro. Eh, porque sí. logo o, o, o señor, según isto van investigando eh, o que non debía el de, debía traballar ben. Si. Sí. Porque incluso lle criticaron, decía unha tesis doctoral que fixeron sobre sobre o, o procesamento este que lle fixeron a non porque foi a Suizo aí no ano 1760, en en 70, perdón, uh -huh. en Barcelona, comentou, comezou o Suizo, uh -huh. eh, e parece que lle acusaban tamén, por exemplo, de que as obras as facían mal, e ponían como exemplo a ponte de Curzul, ah. e que se iba a levar a auga, que se non lle fixera... Eh, pois, non, non sen como lle chaman para que desvíe logo a corriente e que, eh. era, que non levaba o hormigón, bueno, non era hormigón pero era a cal sí. eh, suficiente eh, cantidade de cal que aquilo que iba a caer e tal uh -huh. e eh, como día a, a rapaza que fixo a, a doutora que fixo a tese di a ponte de Cruzul está aí en pé eh. Eh, está ben feita eh, por, por eso eh. que... portou eh. 200 anos o paso dos camións Do, do tráfico todo da nacional Sexta é eh, sí, sí. preciosa. Sí, sí, sí, porque por aí pasou todo o tráfico que vinha de que que iba, vinha de Madrid-Coruña-Coruña-Madrid. Madrid. Todo durante más de 200 anos estamos falando sí, que se fixo. Sí, sí. 1769, poñe uh -huh. Por aí sí. eh, estivo pois funcionando o ah. ano 1986. Son 200 eh como Parece que 10 anos, non? Sí, sí. De, de tránsito de... Sí, de, sí. E a más 80 camións, que pasaban todos os camións do pescado, a metade das oh. veces marchaban aí, ¿eh? sí. salíanse. Sí. sí, claro, salíanse por sobre todo no inverno se había un pouco de xeada, pois pues claro, salían, solían salirse, pero decir a ponte, a ponte aguantavo o que lle meteran. A ponte está moi ben, sí, por iso que parece... Sí. Nesta tesis onde analizaban o xuízo e explican todo o proceso e tal, tamén parece que había moitas rencillas persoais, non que tamén claro. un, un pouco xe tiñan así un pouco de enquina. Eh, un pouco de envexa, non? Sí, porque o, o, o, a rapaza, según lle consta, a doutora que fixo a tesis, os traballos dele non estaban mal feitos. Incluso a hora de contratar as obras... Mm pois comenta que instaurou un sistema que logo foi moi... Que seguro que, en vez de directamente, polo sistema que xa chamaban por administración. Sí. Que xa leen o eu ainda, e o utilizamos agora. É dicir, en vez de contratar el contrataba directamente o... Ao, ao, os... os bueno, logo personal. Sí, sí. Eh, eu facía tamén, gracias a eso, que o facía directamente el, porque decía que se xe non xexaban na cal que claro. lle daban menos cantidade de de, claro. de calda que iba. Entonces contrataba directamente y así non tiña problema. Claro. Co non debía, mim constame que non trabajaba, non debía traballar nada mal. Outra cousa é que fora corrupto ou non, porque aí sí que ese enriquecementos sí e que si sí que parece que enrique, vamos, que se que aproveitou para el, claro. quer dizer que personalmente Seguramente, pues sí que porque... Que, algo, que, no que, che, que che pasen os cartos por la man e que non te quedes con alguna peseta... Sobre todo antes que non se enteraban tan fácil, non? <ríe> Exactamente, por eso. <ríe> <ríe> da que la podía facelo. Home, imagínate, <ríe> se, está, se está pagando el directamente o xornais, que é o que facía... Claro. pues imagínate, se non se <ríe> non sacaría cartos aí. Por eso digo que eh aí pois tocando dos cartos, eh, mas ma, o que toca os cartos e non hai outra persoa que el nomá espide, colle, di edán e reparte, vai paga os xornais, e paga todo eso, o, eh sempre, sempre se queda algo pegado na man. Eh, si, sí, eh, parece que ese é un efecto que que un problema que té la solución, Si, si té la solución. O humanos somos así. Tínhamos que fechar nos um pouquinho mais nos nos animais Uma... oh e eh, bueno. Os animais porque non poden, se lles puxan. Que sí. un cacho de silente de viandante que fiche deixa un cacho, si sí. ah, ah, bueno, tú, eso tamén. A eso tamén é certo. Oye, eh Armandovira, lembro meu agora de, de a carretera da estrada velha, que ainda teño شي algunha lembranza venena nena. Sí. Cando pasaba os camións do pescal que che decía, que tiña miña nai un amigo que vivía ali en Cruzul. Sí. Eh, cada pouco iban os camións de pescado, pun descarrilaban, e claro. claro, como era un produto que daquela non había os, os frigoríficos e a forma de... de pois pues perdíase. Claro. Eh, Escarrilaban ali e empezaban a repartir peixe para que sí. non se estragara. Sí. Non había conxeladores, non había tantas Hijo, y yo me decía, ala, más pescado, estábamos la semana entera, no me gustaba nada, comiendo peixe hasta que se ha acabado el peixe. Y... Dirías ti, a ver cuando cambia esto, ¿eh? Que se fóra carne, por exemplo, pois pues, sí, podías... No, bueno, unha vez pensaba, digo, non podía volcar un deixe de lado. De eh, claro, daquela un unha rapaz, pois, eso. Sempre volca o camión de Tuscao, que, que o que non me gustaba nada, que se sempre volcaba, digo. Claro, no <risa> no sí, ten sí. Teníamos camións de teixe, que sí, <risa> debías sí. ir fangando para chegar a, a Madrid, supoño. Sí, claro. Eh, eh, tiñ eh, eso tiña que chegar... A... Tiña que chegar a Madrid, eh, todo, eh? Claro, no día, igual, uh -huh. non habría, pues esos sistemas frigoríficos non serían o que é hoxe. Claro. Eh, el defeito, bueno, aquí xa, xa vos teño contado que un camión en Becerrea eh, empotrarase nun, nun bar ali na plaza antiga do Concello. Sí, Tuveramos que, que facer un consello novo E cambiar o trazado da carretera sí, sí. Que recto, que túnel, sí, sí. Si, si E se recto cae aí ese túnel E o túnel e Ese túnel Que antes tiña que facer ele curva E pasar sí. por abaixo Pasar polo barco reos polo, polo cuartel vello Exactamente, pois pues mira ahora... ahora que falas dese, dese bar E un primo meu Que vive que vivía en Becerra Veo supeño que, que vivirán os fillos e todo eso Pues que se llamaba Enrique, pues que de, de de Meixamo, da Colá de Meixamo. Pues eh, él morreu nesse, en ese sitio, con ese camión. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, sí, ah, que que digo que mo, foi, foi atropelado con ese camión, co camión baixou. Desde onde baixa que baixa desta riba desde eso, pois de tocando pito, tocando pito, pero, pero xa non pudo doblar, meteuse no no va. Ah, pois. Pues, Aí morrera estaban botando a partida, pois pues, morrera pues... algún veciño de Beceira. Sí. Ou outro que igual é coñecido, así que foi moi que tiña funeraria no Velle. Si. Sí. Tivera moi malo o maior, eh, o, o ora xa morreu. Si, sí, sí. xa morreu, non hai moito. Morreu bastante con bastante lonxego. Si. Sí. Eh, pero bueno, que a morte, bueno, que, o que se recuperouse e eh, viviu bueno. Eh, foi 30, 40, non, que 40, 50 anos máis. Si. Sí. Porque eh, cando ele estaban xogando na partida, iba a levantar a cerveza para beber, o viño que é esto, eh, Batablan, o camión se meteu encima. y este era un primo meu que trabajaba con una carroceta sacando madeira, cousas, cesas e tal, que se chamaba Enrique. Ah, pois pues non... Mm. Pero era daqui, ó. Non, bueno, el estaba casado ahí en Becerrea. Ah. El estaba casado ahí en Becerrea. Divia por donde está o cementerio ou algo así por esa zona de abaixo. Pois pues aí preguntan en a miña nai por que elas así sí que lembran, si sí que lembran todos os que morreron que agora de memoria non mo lembro, pero uh -huh. morrer me parece que morreran catro personas ou unha sí. cousa así. Si sí, si sí, si, sí, máis ou menos. Pois pues este camioneiro e sí. o camioneiro tamén, claro. Yo camioneiro, claro, camioneiro quedou, vágame Deus, que lle unha viga encima. Uh -huh. A máis entroulle precisamente a el xa, por eso eh, bueno, veixo que en Becerra tamén faceis eh, faceis protestas disto aí no no instituto creis como é normal un instituto como ten que ser hombre, pois pues levamos con cunhas protestas xa vos teño comentado todos os martes ahora, en xaneiro vamos a espaciar cada 15 días uh -huh. eh, bueno, porque a idea é manter as protestas, porque sabeis que Se titula, se o titular é por un bacharelato digno. Claro. Porque queren deixar aos pequenos en poder cursar aquelas dotativas que lle... Sí. Que, incluso que fagan o bacharelato a distancia, non? asignaturas a distancia. Bueno, sí. En vez de... Eh, entón, queren, como isto é unha zona con pouco alumnado, pois, pues, en canto non hai nove alumnos, claro. Eh, quitamos a asignatura. entonces eh, bueno... Eh, Iso é a norma como está, cinco poden permitirla e menos de cinco nada. Ajá. Pero claro, en estes institutos donde igual unha clase de 30 pequenos, pois pues a veces hai optativas que non teñen alumnos. Claro. Os nenos se reparten, cada un, pois pues, un quere estudiar latín, outro quere estudiar física e química, Ajá. outro quere, entonces facer máis unha opción de, de unha enxeñería, un debuxo técnico, Entón, eh, a veces non temos alumnado para cubrir todas as... Claro, as, todas as, as peticións que hai. As claro, que é con un número de alumnos suficiente, pero eso non pode ser... Eh, teñen, non poden mirar o mismo rasero para todos os institutos, porque evidentemente claro. en un centro que referencia para pequenos que veñen de Pedrafita, que veñen de Cervantes, sí. Navia tan vindo incluso de Castroverde agora, Baralla, eh, Valeira, non sí. é unha referencia, entón non poden... É Neira eh, de Rei, é eh, todo eso? Neira de Rei, todo eso, Baralla sí. de Cerrea, con tolle de Cerrea as que non o dixen, que xa é eh. para... Eh, eh, que, bueno, pois pues, se un ano as asignaturas non teñen alunado suficiente, uh -huh. non vas collere quitada. Claro. Porque eses 4 ou cinco pequenos tamén son importantes. Sí, sí. Entón, entón, claro, eh, bueno pues estamos a idea é manter, fixamos unha coordinadora, uh -huh. entón estamos eh, proponendo ideas e eh, cousas para manter o que son as protestas todo o curso. Uh -huh. eh, en principio nos estábamos manifestando, fixamos a pancarta, agora vamos facer pues, tamén un vídeo, e eh, bueno, a idea é chegar a final de curso e en final de curso apretar máis, porque claro. será un momento clave de cara ao ao o, curso seguinte. ao curso 22/23, non? Exactamente. Entón, eh, recientemente recentemente pois eh tivemos a, a carta dunha alumna que que, a, que unha coñecida nosa da, da radio cornellá, porque é Andrea Bally, que é poeta. Ah, sí. Sabes que que xa algunha vez me parece que ten falado ou ten che sí, sí, sí. falado dela ela, non sí. Bueno, Eh, Andrea escribe unha carta moi la fisofilología galega e uh -huh. poeta e claro, eh, escribe unha carta dicindo que ela eh, menos mal que puido facer o que o, o que quixo porque tiña estas asignaturas pa cursar, que ela non hubera podido ir cursar un bacharelato a Lugo claro o, o, porque ela é de, de San Pedro de Pedrafita ah. don, pois, claro, veña daqui o instituto todos claro. os días estudou en Pedrafita, veo cursar aquí o bacharelato e fixo filoloxía Entón lembrada pois, pues, o importante que é e orgullosa queda está de ter mm. estudiado en, en este instituto, non? Claro. Entón, escribiu unha carta preciosa que tamén, eh, publicamos, eh, publicamos, eh, tamén sí, a publicamos, se publicou, se tamén... Si, non, xa vinho publicada. Está por aí, sí. Sí, sí, sí. E, eh, a... eh, bueno, a idea que temos, pois, pues, igual, é eh, buscar así tamén apoio alumnos que se manifesten Claro. No, no mesmo sentido, eh, facendo pues, un vídeo. Un vídeo de... Como é vivido, exactamente, sí, señor. E sempre pues, buscar cousas para facer isto. Uh -huh. Logo tamén hoxe, non se que houve tamén unha manifestación contra dos eólicos. S ah, sí. Estuvo aquí Patrimonio dos Ancares, uh -huh. o Coce, bueno, sí. as organizacións máxerais que xa manifestaronse na, na plaza do Concello. Ah, uh -huh. Contamos ca presencia de Amador Arias, o protagonista do Que Arde, sí, sí, sí. Que, que es que leu un manifesto, eh, estivo aquí esta mañan lendo un manifesto, bueno, uh -huh. enda eh, chovea algo, e tamén estuvo, logo, o fin de semana pasado, bueno, non sen si sabedes que o famoso director o recoñecido, director Rodrigo Sologoyen, está grabando unha película ambientada na Galicia Rural, que se vai titular As Vestas, sí. e que será presentada puxa pues, pronto, po, no 2022, pano que ven. Ah, sí. Eh, entón, bueno, é unha cousa, do, eu, está ambientada na Galicia Rural, e está gravando, gravou en Vega de Valcarce, eh, outro poebro do Nerso que me parece que se chama Vargas, sí. e estiveron este o día 6 e 7 na Ponte, gravando a Feira en Becerreá. Ah, pedían extras, setenta extras pedían eh, Pois pues, pa facer ambientar o que a, a feira sí, sí. Entón o argumento Pois pues, é de unha matrimonio francés De feitos protagonistas son franceses uh -huh. Que se muda, que se ven vivir a unha aldea de Galicia E que non gusta moito non ya. E bueno, pero un pouco así É eh, no... no... O forma de traballo seguindo un pouco que fixou Oliver Lache sí, sí. ambientado na Galicia vaciada eles estiveron vivindo tamén con todo o equipo de producción, uh -huh. como fixou Oliver Lache estiveron vivindo nunha aldea do Bierzo uh -huh. e mentras fixeron o, a rodaxe que empezou en setembro e que ahora sí. están rematando sí, sí. e bueno, pois que vamos volver a volver ver a Bezarrea eh, no cinema uh -huh. pois próximamente, po ano que ven a cargo de, de Sorogoyen Pois pues, eso iso é fabuloso Pois, moi ben, Fernanda, moi ben. Tú sempre ilustrándonos de todo, como sempre. Eu non perdo detalle, aquilo que pasa por aquí vos lo conto. Sí, sí, sí, señor, así me gusta, observando por aí como se debe facer e preparar un... preparar un traballo como faes ti. Oites, Armando, e se, non, e se non pasa nada, pois pues buscamos algo para comer mentras, <risas> esperamos comendo, verdad, mentras... <risas> mentres te can os acontecementos. Exactamente, con, sempre. O que a gastronomía que temos aquí. Hombre, se, sempre hai un bun chourizo, sempre unha boa androlla, sempre embuteliño, algo de cachola, sempre algo. Sempre hai algo, que si, E tanto. Pois <risa> pues, bueno, pues y... moi ben, Fernanda. Hasta que, hasta o próximo sábado. A este próximo sábado. Ai, o próximo sábado. Si, o próximo sábado. Sí, o próximo sábado... Já falaremos porque teño raids. A ver bueno, que non estuivo. Bueno, viaje. vamos a competir, pero <risa> pero estabas digo contento. ¿vale? Muy bien. Tú, igual, osa, tú tranquila. É eh, igual se sí que teño un momentiño para para poder atender Muy bien. Pois, pues, unha aperta moi forte. Un abrazo a todos. Igualmente. Chao, chao. Pois pues agora vamos dar unha volta polos comerciales. Radio Cornallá 104. .5.